яка проникає всюди – у ґрунт, у воду, у повітря, у продукти, у стіни будинків, у одяг, у самих людей. Олена боялася навіть сама собі нагадувати про те, чим це може стати для них зі Славчиком, для їхніх майбутніх дітей. А Славчик – такий оптиміст, не лякається найстрашніших прогнозів і пророц, глузує з неї і радить наслідувати його приклад, Пити щодня потроху або горілки, як він, або хоч червоного вина. Ну, може, Славчик говорить слушно? Може, не все так похмуро темно й втішно, як малює уява? Слухатимусь у всьому Славчика, вирішила Олена. Він незабаром стане моїм чоловіком, моєю главою, моїм, вона ледь не сказала хазяїном, але вибрала інше слово керівником у житті. Як він скаже, так я й робитиму. І Якщо він вирішить, що дитину можна народжувати вже зараз, то хай так і буде. Як добре, що в неї є Славчик. Як погано їй було без нього, яка вона щаслива тепер. Незважаючи на всі біди і проблеми, що висуває та ще висуне життя, вона завжди почуватиме себе щасливою. Бо ніякі незгоди, не зможуть подолати тієї радості, яку дарує їй він, її коханий. І поки він поруч, поки вона бачить його очі, чує його подих, відчуває тепло його доторків, з нею нічого не трапиться, адже немає у світі сили дужчої од любові. У такі хвилини найгострішого відчуття свого щастя Олена, яка ніколи, звичайно, не згадувала про Бога, зводила очі до неба. Шукала на ньому блакитний просвіт між дахами та хмарами і дякувала небесам за посланий їй безцінний дарунок, а може винагороду за всі її колишні страждання. Олена хотіла б, не святою водою, окропити своїм щастям, Усіх навкруги. Бризнути, хлюпнути, Пролити крапельку на кожного, Хто досі не зазнав, що це таке Кохати та бути коханою. Олена думала про своїх подруг, Про тих, котрі ще не зустріли свою любов. Думала про алу, веселу, товариську діяльну. У неї чимало друзів та приятелів, але... Немає серед них того єдиного, хто називав би її коханою. Думала й про Іру, трішки дикувату, трішки прямолінійну, але таку спраглу любові та підтримки. От було б здорово, мріяла Олена, якби Іра на моєму весіллі познайомилася з кимось, хто так само, як мене від ліки, украв її та повів із собою. А як би вона хотіла, щоб Кожній молодій дівчині пощастило так, як їй. Адже це було б просто чудово, якби всі навкруги почувалися щасливими. Одначе керівництво школи, де працювала Іра, не знало про мрію подруги її Олени. І від завтрашнього дня відряджало Ірину Петрівну разом з учнями на все літо в Донецьку область. Спочатку передбачалося, що вчителі працюватимуть у виїзному таборі позмінно, і кожен у свою чергу зможе піти у відпустку. Але пізніше з'ясувалося, що ту відпустку матимуть далеко не всі. Краще в районі школа і до Чорнобиля мала проблеми з плином кадрів. На же важко було трудитися під гнітом адміністрації Прокопченка. А Чорнобиль одразу відкрив у школі стільки вакансій, скільки Прокопченкою вдавалося зробити хіба що упродовж року. Відразу вісім учителів узяли розрахунок і ще до евакуації школи виїхали зі своїми власними дітьми, а то й цілими родинами, хто куди. Але ж у Києві ще залишалися випускні класи і треба було проводити іспити. Учителів катастрофічно не вистачало, а графік відпусток – Летів під три чорти. Плани відпочинку шанованих, найкращих, на думку адміністрації, педагогів, опинилися під загрозою. Справу, як заведено, вирішили владнати за рахунок недосвідчених, безправних дівчаток, таких як Іра. Посилалися на всенародне лихо і вдавалися до комсомольського сумління. І так зуміли переконати, Кількох молодих фахівців за власним бажанням узяти літню відпустку частинами упродовж наступного навчального року. Причому необхідність виявити таке бажання виникла в найостанніший момент.